Коли вони помітили, що полчища пацюків довкола живою хвилою почало трансформуватися, підростати. Сторінка 109. Галас стояв такий, що можна було оглухнути. Та то були радісні волання. Сіра маса із безлічі пацюків на очах перетворювалася на барвистий людський натовп. Коли Сергійко оговтався і повернув голову до арени, Груміядза та його вояків поруч уже не було. Зате намагалися дати драла зграйка невеличких щурів. Навздогін їм Клай спрямував промінчики синього пухнастика, і на місці, де ще недавно войовниче красувалися тирани отісу, тепер чувся лускіт. То немов мильні бульбашки лопалися щурі, яким довгий час вдавалося ховати своє хиже, потворне нутро в людській подобі. Воля отіс! Лунали навколо переможні голоси мешканці міста а може до арени дідухів вдалося дістатися й іногороднім, вітали одне одного, радісно обіймаючись та потискаючи один одному руки. Сльози щастя були не тільки на очах отісатів. Сергійко зі Сніжаною тріумфували разом з усіма, хоча в душі хлопчика радість перемішалася із тривогою. Він прибув до отісу на поклик мами – для її порятунку. Однак тепер, позбавивши сусідній світ від узурпатора-поневолювача за крок від вселенського лиха, він усвідомлював важливість їхньої з друзями участі, та тепер найбільше волів би знайти, бодай, маму. Він згадав, як вона обіцяла в разі вдалої мандрівки до іншої паралелі, що додому повернеться і тато. Та де тепер шукати хоча б одного з них? Чи разом вони? Чи не загрожує їм іще якась небезпека? Можна було звернутися по допомогу до Клая. Його отісатко, може, щось і підказав би. У багатотисячному підійти змішалися з отісатами, котрі ще дві хвилини тому були пацюками. Клая Сергійко втратив з поля зору. Найвидко було поруч і кучифу, тому хлопчик намагався не загубити хоча б Сніжану, міцно тримаючи її за руку. Давай спробуємо якось вибратися звідси, намагаючись перекричати радісний галас, гукнув Сергійко. Сторінка 110. Міцно тримаючись за руки, діти почали помалу вибиратися з натовпу. Однак зробити це було не так просто. 33. Не встигли вони пройти п'яти кроків крізь натовп до виходу, як раптом Сніжана зупинилася і наполегливо потягнула Сергійка назад, до арени дідухів. «Ти куди?» – з усієї сили закричав хлопчик, та марно було в такому галасі намагатися щось пояснити. Їм ледве вдалося повернутися на те місце, де вони зовсім недавно поквиталися з Груміядзом та його свитою. Хоча звільнені отісати вже розступилися і зайняли частину арени, Сергійко нарешті зрозумів наміри своєї супутниці, коли та вихопила з-під ніг у одного з чоловіків щось зелене та пухнасте. «Отісатко тирана чи когось із його прибічників». Здогадався хлопчик. А Сніжана виявилася молодцем. В неймовірному хаосі вона не тільки помітила, що перетворившись на пацюка, громіяц загубив свого міні-робота, а й здогадалася повернутися по нього, бо без Клая та його пухнастика вони були б тепер, як сліпі кошенята, у чужому вимірі. Довго вони пробиралися крізь щільний натовп. Не тільки периметр арени та територія навколо, а й вулиці, що вели до центру Ламковаса, були заповнені тріумфуючими отісатами. — Діти отісу! — раптом пролунало над ареною. — З вами хоче говорити небесна рада дідухів! Сергійко зі Сніжаною на мить зупинилися.